Ніхто не наважувався. Сторінка 85. 27. Було схоже, що діти наближалися до центру містечка. Якщо раніше їм траплялися тільки житлові будиночки з двориками, то тепер де інде мандрівники помічали біля тротуарів щось схоже на платіжні термінали у рідному вимірі Сергійка та Сніжани. Що це за пристосування? Зупинилася біля одного з них дівчинка. Її друзі стишили кроки, теж підійшли ближче. Схожий на банкомат бокс замість екрану мав невелику засклену вітрину, за якою виднілися якісь цікаві предмети в барвистих обгортках. Це вітрини з продуктами. – пояснив Клай. – Хоча я такими ніколи не користувався, не було нагоди, та знаю, що до започаткування общинного устрою отісати брали для себе їжу в таких боксах. – Тобто брали? – перепитав Сергійко. – Ти хочеш сказати, що гроші за це платити не було потрібно? Клай поблажливо, але не зверхньо усміхнувся. Гроші, як такі, вже давно вийшли з ужитку в отісі. Їх замінили на якийсь час пластикові картки. Як у нас? Хором вигукнули гості отісу. Так, кивнув Клай, тільки зараз ви все ще користуєтеся і тим, і іншим, а у нас вже давно і картки пішли в історію. Останні часи, коли люди мешкали ще родинами, достатньо було підійти до боксу з їжею чи іншими необхідними речами, торкнутися, скла і вітрина відкривалася, зчитавши твій відбиток пальців. При цьому з твого послужного рахунку миттєво списувалася потрібна кількість заслуг. Сніжена пирснула. «То у вас заробітки рахують не коштами, а заслугами?» Клай подивився на дівчинку з нерозумінням. А що тут дивного? Що людина заслужила у світу, те й має. Це ж справедливо. Сторінка 86 Можна було, звісно, подискутувати на цю тему, однак діти поспішили далі. Шкода, що ті продукти вже дуже застарілі і певно давно зіпсувалися, зітхнула Сніжана, коли вони проходили повз черговий продуктовий бокс. Та ні, вони цілком придатні до споживання, заперечив Клай. В отісі навчилися виготовляти їжу, яка не псується десятиріччями. Тільки я не радив би вам її куштувати, навіть якби ми могли дістати її з боксів. Вже тоді, в останні роки родинної моделі суспільства, отісатів почали годувати їжею, що пригнічує власну гідність, здатність до супротиву. Невже може бути така їжа? – вражено запитав Сергійко. На жаль, може, – зітхнув Клай. Цього, звичайно, не афішують серед отісатів, та мій отісатко щойно передав цю інформацію до моєї свідомості. Сніжана зі Сергійком вражено перезернулися. Тому я ліпше спробую знайти щось із природніх продуктів. Продовжив Клай, бо розумію, що ми всі неабияв зголодніли, а нам необхідно бути не тільки сильними фізично, а й здатними протистояти лиходіям незламністю свого духу. А хіба можна заходити до чужого обійстя, хай у ньому вже давно ніхто і не живе? – здивувалася Сніжана, почувши пропозицію пообідати фруктами з чогось саду. Клай не встиг відповісти, як раптом вражено завмер біля хвірточки однієї зі садиб. Діти було подумали, що він оглядає сад, аби знайти чим поживитися, та їхній друг був поглинутий чимось іншим. Він задивився на газон, по периметру якого росли кущики з ніжними дрібненькими жовто-гарячими квіточками. Напевно, саме від них доносився напрочуд приємний запах. Вимощена невеличкими дощечками вишневого кольору стежка через газон вела до дитячої гойдалки. Сама садиба нагадувала декорацію до якоїсь доброї казки. Хоча всі будиночки та дворини аби як милували очі мандрівників, та ця здавалася якоюсь особливою. Сергій Ковкотре звернув увагу на те, що стіни будинку були суцільними, без вікон. «Звідки я знаю цей двір і цей будиночок?» Нарешті вимовив клай. Він стояв немов заворожений, широко відкривши очі.